Часто й богиня Еос над високий Олімп уже вийшла, Денне світло являючи Зевсові і іншим безсмертним. Отже, звелів Агамемнон окличникам, дзвінкоголосим, Всіх на збори народні скликать пишнокоси хахею. З кличем пішли вони, і от незабаром усі позбирались. Під кораблем державця Пілоського Нестора спершу раду старішин, душею могутніх, уряд посадив він. Скликавши їх, він мудро почав з ними радити раду. Слухайте, друзі, сон божественний сьогодні з'явився серед священної ночі. На зріст бо на вигляди вроду, схожий на Нестора він, богосвітлого, був якнайбільше. В головах став і з такими до мене звернувся словами. Спиш ти, атрея відважного коней в покірника сину, не подобає так мужеві радному ніч спочивати, судьби ж народу лежать на тобі та інші турботи. Слухай уважно мене, від я вісник до тебе. Він ізда бо тобою піклується й ласку являє. Як найретельніш велів готувати до бою ахеїв довговолосих, бо візьмеш ти нині широкодорожнє місто троян. Про це між богів, що живуть на Олімпі, іншої думки немає. Усіх бо до цього схилила гера проханням своїм. На троян вже нещастя чигає волею Зевса. В серці ти це збережи, так промовив. І відлетів, і солодкий сон мене зразу покинув. Як же, порадьте, до бою синів нам озброїть яхейських? Спершу словами їм випробу я ученю, як годиться, і на кораблях многовеслих закличу їх звідси тікати. Ви ж їх, кожного кожен, цього відмовить, старайтесь. Так він промовив і сів. Тоді-то із місця свого Нестор підвівся піщаного пілоса сивий володар. Намірів добрих він повин, озвався і почав говорити. Друзі мої, аргеїв вожді і порадники мудрі, хай би хто інший захеїв про сон нам такий розповів би. Ми б неправду йому завдали, відвернулись від нього. Сон же цей бачив, хто кращим вважається серед Ахеїв. Як же, порадьте, до бою синів нам зброї Ахейських?» Так він промовив, і перший вийшов із ради старішин. Всі повставали за ним, берлоносні володарі, згодні з мудрим людей вожаєм. Тим часом племена збирались. Так, наче бджоли тривожні, З ущелин між скель кам'янистих, Хмарка по хмарці, роями густими Весь час вилітають. То виноградними гронами Виснуть над квітом весняним, То везупину в веснянім повітрі і кружляють. Так без числа від своїх кораблів І наметів племена – Вздовж узбережжя високого густою юрба за юрбою йшли на збори народні. Вогнем між них чутка шугала вісниця Зевсова, йти підбиваючи, поки й зібрались. Буйно вся площа гула, аж земля застагнала від люду, що розміщався по сидіннях, скрізь гомін стояв. Його стримать дев'ять окличників, аж надриваючись криком нестямним, довго змагались, щоб чуть було паростків Зевса державців. Порозсідався на силу народ, всі місця позаймали, і гамір утих.